Але ще за життя так випорю, що з тиждень не сядеш. То ти така жінка. Поки міг робити, валятися по Бориславах і гроші приносити додому, то був добрий. А тепер як Каліка, то він пес. Я буду сюди часто навідуватися, а як мені старий пожаліється хоч одним словом, гірка тобі буде година». Шевко був деспотичної вдачі. Він полагодив не раз у зелі таку справу, в котру не мав права мішатися і котра належала до суду. Полагодив не раз з киями і різкою. Одну хлопську родину, що займалася систематично крадежом, він не віддав до суду, лише продиктував її кару в селі. Панькові вліпити 60 буків, панчисі – 100 різок. Та від цієї події панько, як оповідає сільська хроніка, Став порядним чоловіком і пас громадську череду, а вона стала вправною повитухою, навіть до панів кликали її. Костиха тямала це і знала, що на Шевка були жалоби в бацирку, та нічого йому не зробили. Шевко знався добре зі всіма панами, вони заїжджали до нього при різних оказіях, він шастував їх, поза тим, і вони добре знали, що збутною шляхтою не порадиш інакше, хіба б прийшло половині села сидіти в криміналі. Кость, побачивши, що такого чоловіка має за собою, задумав за одним заходом полагодити ще одну справу або той мій синок, пані братці, викопаний син своєї мами, аби не рідний батько, але же брак лежав отут, ще би повинен мати більше милосердня. Шевко звернувся знов до костихи. «А свому плеканцеві скажи, що як колись хоплю за чуприну, то виб'ю, аж буде пищати. Він уже знає мою руку, і я жартувати не вмію. Бувайте здорові, пані Константій. А якби вам ще яка кривда, дайте мені знати, а я вам уже зроблю справу». Погрозили ще раз костисі і вийшов з хати. Костиха аж губи закусила зі злості, а вже найбільше гнівило її те, що не могла свою злість зігнати на неймічнім старім, боялася Шевка. Саме тоді запустилися у Кості у корова. І Шевко став посилати для Костя щоднини півкварти молока та казав пильно розвідуватися, чи Костиха сповнює його волю. Костиха все ще мала надію, що колись відплатить свому старому за його довгий язик. Однак, побачивши над собою такий контроль, вона покинула цю гадку та ще й остерегла сина. «Слухай, Дмитрусю!» – сказала вона, викликаючи його до сіней. «Бійся, Бога, не докучай старому! Терпи, хоч би тобі, як тяжко приходило! Був тут Вуйко, Шевко!» Старий вистогнав перед ним усе. «Господи, що тут було крику, як Вуйко сердився? А знаєш, дитину, Вуйка годі дражнити!» «Бо оно ж розсердиться та запише кому іншому, а тобі нічого. Шкода б». цей город, що притикає до нашого, не здався б нам. Терпиш, сину. Старий недовго потягне. Вчора казала мені стара Яцева, що з такого люди не виходять. Рана буде гнити, а як піде досередини, то вже й по всьому». Дмитро вислухав матері уважно, а хоч його бутна душа не рада була піддатися, тому деспотизмові, і хоч був би радо вирікся городу по войку, то такий страх перед кріпкою рукою Вуйка наклонював його, що обходився з батьком Чемніше. Від того часу доля Костова змінилася настільки, що мав усю вигоду, яку лише міг мати. Костиха подавала йому теплої страви, було й молоко, не тарахкотіла йому над головою, Син не виробляв криків у хаті і не заводив співів, але рана не гоїлася. Не помогли вже й масті, що приладжувала Яцева. Кость почув свій кінець, висповідався і за кілька днів помер. По похороні Костя осталася на газдівстві вдова Костиха з сином-одинаком. Розділ шостий Андрій Лукашів орудував майном своєї сестринки Олюньки, як своїм власним, не відшитуючись ні перед ким за те, що робив. Грунт обробляв сам, а хату винаймав якомусь зайшлому шевцеві, німцеві йоганові, що доставляв пасові чоботи всій шляхті цілого закуття.